Zato poglejte Allah nas nagradi. Druže, ne dugo se Kur'an. Pogledajte suru Buruj. Tek me koliko nam je potrebno da razmišljamo o toj suri. Da učimo i da razmišljamo. Jer na braću moramo se naučiti da na Kur'an odgaja. Da na Kur'anski principi odgajimo. Pogledajte samo tu Kur'ansku suru, jedna stranica. Wa mislim da je večina važna. Wa ma naqamu minhum. Il Nisu im se svetli, nisu im radili što su im radili. Osim za to što su vjerovali u Allaha silnog i hvale dostavnog. Da Allah tabarak va' ta'ala govori onima koji su vjerni kako su bili iskušani, kako su u kako su iskušavali, kako su ti vjernici i vjernice bili iskušani. I znate taj događaj da ti ljudi o kojima se govori, da su bili bačeni u vatru, وجاءتمت تذكر ان ساسوره govori o onima kojiace ućki sa dosudnijega. Allah nam govori o ljudima koji su na dunjalu kubili tako iskušani da su bili bačeni u vatru. Mojuti oni su uspiali. Allah nam govori takim ljudima da su uspiali. Uspiali su na dunjalu kunahirat. Waridwanun min Allah akbar. Allah te barek ve taala kada govori o jenetu usuli je veće od svega toga. Allahovo zadovoljstvo je veće od džaneta. Jer zašto ako ne dobiješ Allahovo zadovoljstvo, ćeš lući u džanet? Nećeš lući u džanet. I zato musliman ne gleda kako mu je na dunjalku. Nici se žali u smiju da kaže sad imam ovoga, sad imam ovo, imamo, uvijek će čovjek imat neke iskušenja. Međutim, razmišljamo samo jednoj stvari. A to je kako postiće Allahovo zadovoljstvo. I zato kada o tome razmišljamo, kada smo toga svjesni, Sve što mi je čovjek? Od čega čovjek ne da vam bude teško? Da vam bude teško da kaže pogrešio sam? Da kaže da vam bude teško da kaže ni, nisam znao? Da vam bude teško da kaže ne znam? Da vam bude teško da dođe da nauči? Da vam bude teško da pita nekoga koju čini od njega? Da kada se spori sa nekim da kaže hajdemo da nam presudi, ani ni sunnet? Pa vallaj što bude istina, ja prihvatam tu presudu. Pa makar bilo Da dvojica ljudi koji govore Allahuva i vjeri. Da kada se raziđu, da kažu, hajde da presudi neko koju čegi. Hajde da se vratimo u Kur'anu, hajde da se vratimo. Jer o toga čovjek da strahimo. Subhanallah. Svi hoćima draga vraću Allahuva za dvojstvo. I da nas Allah tabarak ta'ala učini od koji će zaslužiti i koji će zadobiti Allahu tabarak wa ta'ala za dvojstvo. I zato vam kažem. I kada ukazim vam na novotari. Kada ukazim vam na Valla ih volimo. Volimo ih u smislu da se vrate istini. I volimo da budu na istini, na Kur'anu i na sunnetu i da, da takve stvari od alaleta, od nebuloza da ne govori. I tako nam je Allah, to nije mržnja prema tim ljudima. Nego je to ljubav prema tim ljudima. A mržnja prema njihovim dijelima koje ti ljudi čine. E kad nam dođe mušrik, kad nam čafir, Zašto se nećemo obradovati kada postane muslimani, normalno da ćemo se obradovati. Nismo mrzili njega, mrzili smo njegova djela. Tako isto kada je u pitanju novatarija. Međutim, ljudi koji ustraju, a ja tako mi Allaha znam, da ljudi, da ovaj čovjek koji sam vam spomenuo, da smo tako mi Allaha dolazili ljudi i sredili sa njim mu javnosti, u tajnosti. I govorimo hafzana, govori tako. To je suprotno u Kur'anu i sunnati. Hafzana govori to. Havamo se vrati na ulem, havamo se vrati na ovo, hav Znači, čovjek ni od svoje stvari nije povukao. I zato vam kažem, ljudi koji ustraju, na njihove obavez kazati. Na njihove dalalete. Na njihove zablude. Jer to je, kao što smo na početku počeli sa tim, to je da sačuvamo Islam od onoga što mu sad pripisuje. A sada, zanemamo, tako da kažemo, jednu sramotu na svom vratu, uopšte da kažemo, kao zajednica muslimana bošnjaka na ovim prostorima, da se možda ljudi svi kažu, pogledajte, pogledajte ovi muslimane, došli Došlim im ljudi, došli im čovjek koji kaže da prima energiju sa pet planeta, eh, koji dira žene da izvinijete po grudima. Došli im takav čovjek liječi i hiljada njih, hiljada ih dolaze napunile sve moguće sale, znači koliko su dolaze, dolaze da i takav čovjek liječi. Zar to nije sramota za muslimane? Za nije sramota za muslimane da kažemo da govore je taj čovjek u redu? Ima on koju me Allah dao i tako dađe da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Molim Allah tabarak wa ta'ala da nas učini od nej biti na Qur'an i somnetuli.